أهلاً على الله الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين. اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصدي ونسجد على هذا النبي الكريم سيد المؤسلين وعلى آله وصحبه أجمعه أماما أيها المؤمنون اتق الله ووصيه وإياه بتقوى الله فقد فاز المذكور حسلمنا مسلمان لسهل رحمة الله سبحانه وتعالى جيدا لو شبا حديث عن أبي مجعور البدري رضي الله عنه وقال كنت غلاما ألي بالثورة فسمعت قوتا من خلفي إعلم أبا نعوم فلم أفهمه أو من الغضب فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.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 من يدي من هيبت وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حق لوجه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو لم تفعل كنا أو لم تفكمنا atau qamah Khan hadis sahih Riwayat Imam Yesus Daripada Abi Mas'ud Al-Badri R.A. Kata dia Aku ada seorang hamba laki-laki Satu hari aku kukui dia dengan watak Satu sahabat Nabi Nama dia Abi Mas'ud Al-Badri Dia cerita satu pengalaman dia dia ada satu gulai, ada satu budak khadal. Maka Allah kata-kata, Suka budak ni, Dia pupui dengan cemati. Tiba-tiba kata dia, min Dia tiba-tiba kata dia, tiba-tiba dengar satu sorok, Main daripada belakang. Suara bersuka kata, I'lam ada masyur seorang tu kata ketahuilah wahai abul mas'ud dia ada satu budak gadang dia marah apa-apa budak ni dia ambil cemeti orang kata ketahuilah dia balun balun dengan suara daripada belakang kata ya'la abul mas'ud ketahuilah wahai abul mas'ud dia kata dia dengar falam afhamissawt min alghadya dia kata yakul tak ketahuan soal tu kata apa saya pun tengah mohon, orang yang naik pun. Tertentang satu soal main dari belakang, kata dia dia kata apa, saya tak pasti. Tapi ada satu soal macam bunyi daripada belakang. Tapi dia kata dalam ashami tahu saya tak tak faham soal tu kata apa. Minal qadar kan magh saya ni membuat boh falamma dana minni wa rasulullah sallallahu alaihi wa orang yang kata tu mai dekat dengan aku dekat-dekat tengok-tengok nabi sallallahu alaihi wa orang yang bercakap yang dia tak ketahuan orang tu cakap apa tadi itu. kerana nadoh dia dalam perang buat ni rupa-rupanya orang, orang tu nabi fa iza huwa yaqul nabi kata kepada Abu Mas'ud Nabi kata i'lam Abu Mas'ud innallaha aqdar 'alayka minka 'ala hadzal bala Nabi kata kehadiran wahai Abu Mas'ud kau hamba lebih layak lebih lagi kalau nak derah tau daripada hang derah qadam angkau Nabi kata dekat dia, wahai Abu Mas'ud, hari ini hang jadi tuan dia, hang jadi majikan dia, hang jadi bos dia, hang dera dia. Tapi hang kena ingat, Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak dera harus lebih pada tu, Allah boleh buat. Nabi kata macam tu. Khaufun tu, la adrib mamlukatan ba'dahu abada. Kata Abu Mas'ud al batri dia kata lepas daripada kejadian tu Aku tak jentiklah telinga al aku ni. Bukan kata pukul, jentik pukul tak lah. Lepas daripada Nabi cebuk aku. ni. Wasi' riwayat, dalam satu riwayat lain, yang juga sahih, yang juga riwayat imam muslim, ada tambahan dia. Kata riwayat yang satu lagi, Fasaqa fassaw min yadi min haibadi. Bila dengar surah Nabi ni, surah Nabi kata, Ya'lam, ya Aba Mak'ud, dengar surah Nabi tu, dia kata, hutan Hak Kudut, pegang tu, terlepas. Pasal abad, min haibadis, kerana hebatnya yang kata Nabi ni. Haibah ni, dia kena ada kepada pemimpin. Orang yang nak jadi pemimpin, orang yang nak jadi ketua, dia kena ada haibah dalam bahasa lain Arab dia kata waqrun waqro waq dia kena ada cengir dia kena ada hebat dia dia kena ada dron tu dia kena ada tu ciri-ciri tu bahan-bahan tu ingredient tu kena ada dekat orang yang jadi pemimpin yang bila dia bercakap orang dengar kita kita dalam rumah kita jadi ayah ayah dia kena ada khaibah tu anak-anak kita ni kalau mak dia teriyau dia sampai kering suara, bu dia sampai kering hidung, boleh sampai hadis doa boleh takduli tapi kalau kita ayah kita kata abang main sini tak, dia lembut lucu. Aibah. Bukan kita pukul dia, bukan kita ani satur dia, tapi kita ada aibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada aibah. Surah so, dia bunyi macam tu ya. I'lam. Mas Abu Mas'ud. Abu Mas'ud al-Badri kata. Cemeti. Aku pegang. Buat aku kuih tadi Jadi sempat. <tik> Wasi riwayat. Dalam satu riwayat lain pula kata. Fakultu ya Rasulullah. Huwa hurun ni wajahillah. Dalam satu riwayat lain pula kata. Apabila Nabi teguk saja Abu Mas'ud ni dia tahu dia bersalah. Karena tu Nabi tegur dia. Dia terus kata di depan Nabi, huwa urud liwajhi Allah. Khadamaku hamba aku ni hari ini juga aku merdekakan dia kerana Allah. Sebagai nak tebus salah hak dia buat, Yang Nabi tegur dia ni sebagai nak tebus salah tu. Huwa hurr hari ini aku bebaskan dia. Dia jadi orang merdeka hari ini liwajhi Allah. Kerana Allah aku buat benda ni faqal nabi sallallahu alaihi wa nabi kata ana inna lawlam tafal la nabi kata ketahwilah wa hiya mabluq kalau kiranya hang tak buat macam tu kalau hang tidak merdeka merdekakan hamba hang ni setelah hang buat zalim pada dia api neraka akan gilak hang nabi kata hadis hadis itu hadis sahih riwayat Imam muslim Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Islam adalah satu agama yang nak kita jadi orang baik Itu maksudnya Cengih tapi tak tertukungkan, tak guna Islam nak kita jadi orang baik Di dalam sebuah hadis Riwayat daripada Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu r.a تتدع أنه مر بالشام على أناس من الأنبار وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا قيل يعذبون في الخراج وفي رواية حبسوا في الجزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إن الله يعذب الذين يعذبون يعذبون الناس في الدنيا فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فقل أو كما قال حديث رحيم رواية إمام مسلم daripada Hisam bin Hatib bin Hizam radhiyallahu anhuma kata dia satu hari dia berjalan di Syam nampak pada dia sekumpulan manusia mereka ni daripada kalangan Anbar Anbar ni bukan orang Arab dia pandai orang Ajam yang kebanyakan jadi kuli di Syria kalau kata di Malaysia ni orang Bangladesh, kita kata. di berpamai cari makan di situ. Dia berpamai susah. di berpamai untuk jadi pekerja di di situ. So majikan dengan pekerja ni, perangai ni tak payah buat apa. Pada dulu sampai dah. Orang gaji, kalau dalam konteks kita hari ni orang gaji. Tidak sikit nak jadi besar. Nama kita tu orang buat lah. Orang lelaki ini, tidak sikit orang gaji ni, dia pun nak apa dari tangan nak balik ni. Kalau balik penapis kopi tak puas Kalau dia balik pisau bawang ke apa-apa Kita tu tengok hari ni dalam Sarabak, dia keluar cerita orang gaji Indonesia ni sampai cari kain batik. Gantung diri tengah rumah, tinggal nota, berkajang-kajang pula. Ada benda lah yang tak sesuai. Tak boleh kita ni dengan menancang pun kita tak boleh buat lebih kurang ni kepulauan manusia. Kalau dia senang dia tak mai sini cari makan cari cari roti. Kalau dia senang dia mai tu pasti duduk. Tak, tak boleh kita bagi sedikit pertimbangan kecil kurang besar. Salah manusia, salah. Kita pun buat salah. Kita di tempat kerja kita pun kita buat salah. Tapi kalau kita buat salah tempat kerja kita, bos kita marah kita, kita kecil hati. Balik sampai di rumah ni jadi sedih dan tentu pucah. Yang di rumah kita marah orang gaji kita. Buat dia macam kelel. macam apa? Timbang rasa peri kemanusiaan, itu benar ada. Kalau Nabi SAW tidak boleh tengok Abu Mas'ud al-Badri. Pupui khadam dia. Pupui hamba dia. Demikianlah sampai hari ini pun. Nabi SAW tak suka. Kalau kita buat tahanan kepada orang yang tak baca, kita buat. Maka dalam hadis ni, Hisham bin Hakim bin Hizam. Dia kata dia pergi ke Syam. Tengah dia berjalan, nampak ada sekumpulan manusia. Dia reponi daripada kalangan Anbaq kan ni petani yang bukan orang Arab orang Hiduk, kerja, dia orang ajam duduk kerja di situ. Wa qad uqimu fi shamsi majikan dia denda dia dera dia dijemput tengah panas. Hakim lalu dia tengok ni apa ni ada sekumpulan orang dok kena jemuk panas tengah panas tadi dok kena dok kena jemuk dia tengok. ala ru'usihim az tidak cukup dengan Dera dia suruh berdiri tengah panas Pergi ambil minyak pulak jureh atas kepala Nak tambah lagi azab lah Kalau ke kita hari ni kita jadi cikgu Kita pergi denda anak murid kita Sudahlah suruh jemuk dia duduk tengah panas Suruh berdiri kaki sebelah Kalau nak dicontohkan begitu Berdiri tengah panas itu pun sudah satu hukuman Tambah sikit lagi suruh berdiri kaki sebelah Yang jatuh kaki satu lagi kena ketorotan Apa ni cikgu apa macam ni dia dalam hal ni pun susah Kadang-kadang kita nak menyebelahi anak pun Tak boleh juga Budak ni pun nak kai Kita nak menyebelahi guru pun Kadang-kadang cikgu ni pun tiga juku Buat lah. Jadi kita nak imbang antara dua tu Kita nak imbang Kita tak kata budak betul semua cikgu melampau Kita tak kata cikgu semua salah Budak betul Nak imbang antara dua ni Budak apa ada salah Cikgu pun kadang-kadang overdue Terlebih Jadi benda-benda macam ni kena jaga Hakim bin Hizam. Hakim. Hizam bin Hakim bin Hizam. Dia nampak sekumpulan orang kena dendam macam tu. Berdiri tengah pantai, Lepas tu jureh pula minyak atas kepala. Nak bagi mendidih kepala dia ni. Fakala. Kata dia. Mahala. Dia kata ni apa ni? Ni apa ni? Apa dia dendam sama-sama manusia? Manusia dendam manusia ni? Apa ni? Kila. Ada orang kata kat dia yazabula fil kharaq dipani di dera oleh pemerintah kerana gagal membayar cukai depa kerja depa kena bayar cukai depa tak boleh bayar pasal itu depa didera macam tu Fakalah isham ashad latta'hadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul inna allaha yu'azzibu inna allaha yu'azzibu alladhina yu'azzibuna al-nath fi ad-dunya dia kata demi Allah aku pernah dengar nabi sallallahu alaihi wa sallam berkata nabi kata sesungguhnya Allah akan pastikan dia azab orang yang azab manusia masa dia teh lingo muslim di dengar Nabi pernah kata siapa yang di atas dunia dulu pernah dera orang Allah akan balas dia di akhirat. Dia. Tidak cukup dengan dia bagi tahu hadis Nabi, fa dakala al-amir. Hisam tuju Syam, jumpa, pi dengan Amir, dengan gubernur yang memerintah Syam pada masa tu dia masuk pi fa dia pergi mengadu dekat Amir. Dia kata, "Tuan, apa tuan? Dud dengar orang macam ni." Fa amara bihin. Gabno bila dengar macam tu, eh, dia kata, "Apa? Panggil departmen." Kadang-kadang, hak bawah betul, tak tahu, hak bawah ni lebih. Jadi Gabno tak tahu benda ni jadi. Bila Hisham mai bagi tahu dekat dia, eh, dia kata, "Betul ke panggil departmen?" Panggil orang yang kena dera tu pun mai, panggil orang yang dendam dia pun mai, panggil mai sekali. Fa qaddu. Dia bebaskan departmen. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis itu juga menunjukkan kepada kita betapa Islam ini timbang rasa. Islam tak suka penganiayaan. Islam tak suka ada unsur-unsur nak bertindak zalim pada orang lain. Namun sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya kunna an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safa. فانطلق بحاجته فرأينا حمرة معها صرخان فأخذنا صرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها رجوا ولدها إليها ورأى قرية ورأى قرية نمل فاتحرقناها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حرّخ هذه قلنا نحن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار Aku makan hadis riwayat Imam Abu Daud dengan kisah yang sahih. Daripada Abdullah bin Mas'ud, رضي anhu عنه kata dia kami sama dengan Nabi, ﷺ dalam satu musafir. Kami dengan Nabi di musafir. Sempolah pada haji dalam perjalanan Nabi nak kobo haji, maka Nabi dibuang ayat. Dalam pada Nabi tibuang ayam tu... dalam masa Nabi tibuang ayam tu kami nampak satu burung dengan dua anak. Sahabat ni. Dia pun musafir sama dengan Nabi. Sampai satu tempat Nabi nak buang ayam. Nabi kita tak? Nabi di sini. Dan peninggalan Nabi tu dia pun nampak ada satu burung dengan dua anak dia. Fahazna parfaihan maka kami pun pi ambil anak burung dua ekor ni ambil main. Sabar dia. Faj'atil hummarah ibu burung ni main cari anak dia yang sahabat-sahabat ambil main Ibu burung tu mai faj'alat tu'arrif dia main dalam keadaan dia macam kita kata ayam orang kacau oh, anak dia dia sembuh itu perkataan dia dia sembuh ayam belanda gaya CTD putih tu dia pikat jatuh dia hangkat boiler boiler apa dia bohong ya. dia hangkat dia tokok dia apa punya burung dia jenis tu jadi sahabat nabi ni Abdullah bin Mas'ud ni ini sahabat besar benar dan dia pun bukan ada ingat nak nak nyah burung, burung tu cuma sepeninggalan nabi pi buang ayam tu dia pandap burung dengan anak dia dia pergi ambil anak burung tu buat main dia ambil anak burung buat main tu ibu burung tu robo bu mati dia sembuh lepak. Taja an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mai, Nabi datang dekat kedai, apa Nabi mai Nabi melihat keadaan. Keadaan ibu borong mai dengan sepah angkat naik tu Nabi tengok. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man faja'a hazihi liwaladiha?" Nabi kata siapa yang hiduk gerak, siapa yang hiduk kacau, siapa yang hiduk usik. Ibu borong ni dengan mengambil anak dia Dan Bagi kita aja. Bagi Nabi Dia melihat itu besar Bukan kita ni Kita ni bagi kita tak semua yang pun kecil Kita ni Kita ni dia jadi dulu lah. Cuma kecil Bagi kita semua penda kecil Tak tak penda besar ni bagi kita anak-anak kita, perempuan umur dah 17, 18, keluar biar biar apa tak pakai tudung apa, ketik. Kita letak bukan anak kita ada anak orang lain pun, ketik. Bagi kita ketik. Bagi kita ni banyak benda ketik. Benda yang besar bagi Nabi, besar bagi Allah, bagi kita ketik. Ni banyak kalau nak buat contoh. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Satu benda kecil aja bagi kita lah kita baca hadis ni apa ni. Depa bukan ambil anak burung tu pijak bagi mati. Depa ambil anak burung tu main. Ibu burung tu main. Nabi tengok tu Nabi tanya. Nabi kata man saja hadhihi biwada biha? Siapa yang pijak kacau, si gerak, si kejut? Ibu buruk ni dengan mengambil anaknya Nabi kata ruddu waladaha ilayha. Lah dia boleh letak balik anak dekat dia. Eh, Nabi kata ambil anak buruk ni kena letak balik dekat dia. Dekat ibu dia ni. Itu Nabi. Bahagian kedua hadis tu dia kata apa? Wa ra'a qaryatan lamdin qad Nabi pergi pula tengok azab pula. Sarang semut. Dia sebut dalam bahasa hadisnya ini, Karya dan Namlil. Karya semua, semua pun ada karya. Maknanya dia ada pengurusia karya dia. Dia ada tu imam dia, dia ada jubila, dia ada masyarakat dia. Dia ada wakil rakyat dia, dia ada menteri besar dia, dia ada penerbangan menteri dia, dia ada presiden ke raja dia, dia ada. Kerana cerita panjang pada semua ni kita tengok cerita Nabi Tulaiman, Nabi Buda, Nabi itu nak menggambarkan semua ada komuniti dia. Dia ada masyarakat. Tapi Sulaiman nak lalu, dia boleh panggil semut, maknanya mereka ada ketua mereka. Dan ketua dia kata, dalam Quran tu ketua dia kata, nanti Sulaiman nak lalu. maknanya mereka ada community. Kalau ada siapa, apa nama, pensyarah UUM nak buat kajian tentang semut, nak buat PhD semut, boleh buat kajian tentang semut ni. Tentang masyarakat semut ni. Nabi SAW beradih-adih tengok ada satu karya semut. Ada satu kampung semut khat haroknya yang telah dibakar oleh sabak-sabak yang kamu musafir dengan Nabi. Ini. Dia, tapi bakar tak musuh, gitu. Fakal Nabi saw. Man harokah ini? Nabi kata ni sabak di bakar rumah semut ni, sarang semut ni. siapa di bakang. Kula nahu sabak sapa ni? Makkah. Yes. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata tidak sewajarnya, tidak sayogian kalau terjemahanlah. Tidak sewajarnya kita manusia Bunuh api, bunuh makhluk Allah. Kerana yang berhak, yang layak menggunakan api untuk nak bunuh, untuk nak azab makhluk hanyalah Tuhan api, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada beberapa hadis lain yang ulama ambil istimah hukum ambil kesimpulan hukum mengatakan haram kita menggunakan api untuk bunuh apa-apa kalau guna api pun haram apatah lagi guna bom pun bunuh orang lagi salah muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kalian hadis itu hadis dahil riwayat Abu Dha' daripada tiga hadis yang kita baca kalau kita nak buat kesimpulan, yang pertama Islam ni agama kasih sayang Sayang biar ni bukan kepada sama manusia bukan kepada binasa Sayang itu ada Yang kedua Kalau kita nak buat kesimpulan Islam menesap kezaliman dan penganiaya Sebarang unsur Yang boleh ditaksirkan Yang boleh ditaarifkan sebagai zalim Dan buat naya Islam tentang yang ketiga para sahabat Nabi radhiallahu anhu al-ajma'in dia adalah pemimpin zaman dulu yang taat kepada perintah Nabi. Nabi kata yes, yes Nabi kata no, no. Nabi kata hitam-hitam, Nabi kata putih-putih. Tidak ada di kalangan sahabat yang nak lawan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak disimpulkan lagi kita boleh kata apa? Islam adalah agama yang mewajibkan kita orang Islam ni supaya berakhlak mulia. Wajib. Akhlak, perangai, adab, mulia ni wajib kepada orang Islam. Tuan-tuan, Orang Putih kata apa? Cari tamana jumpa ni. Orang Putih kata dia kata, if we keep on judging people, we have no time to love them. Mana, kata orang putih mana tapi kata eh pun baca tengok orang putih berhenti benar, benar dia kata apa dia kata if we keep on judging people kalau kita ni duk habis masa dengan duk hukum orang we have no time to love them kita tak ada masa nak sayang mereka kalau kita duk fikir nak hukum orang nak kata orang salah semua kita tak ada masa nak sayang mereka sebab tidak ada manusia yang tak buat salah kita tengok bini kita, dia ada salah. Kita tengok anak kita, dia ada salah. Kita tengok makhluk kita pun, dia ada salah. Kita tengok jiran kita pun, dia ada salah. Kalau kita nak sokong, nak cari air orang, nak cari salah orang, kita tidak ada ruang dalam hati kita nak sayang mereka. Sebab apa? Sebab salah itu yang besar dalam diri kita. Bukan sayang tu yang besar dalam diri kita. Orang putih, kata kadang boleh. Kadang-kadang boleh, saya juga satu dua orang putih. Satu dua, tak boleh semualah. Bagus dia kata kita baca tulisan dia Kita ambil ingat balik Betul juga Muslimin dan Muslimah ini rahmat Allah Mudah-mudahan mukhabimu itu Memberi manfaat kepada kita Kita menggunakan bahagian mazi jidik 13 Muka surat 109 Muka surat 109 Dia tulis Dia kata berkasih-kasihan dalam hati Sama-sama Islam itu Di seluruh syarat Dia ada dengan mukhabimu itu kita kasih kita sayang kepada satu saudara kita sama Islam tu agama itu. Kerana dengan dialah terpelihara dunia dan agamanya. Kerana sayang itulah dunia ini selamat. Kalau tidak ada sayang dalam dunia ni lingkup dunia. Ni. Kerana sayang itulah dunia ni aman. Kerana sayanglah sayang lah kita boleh hidup tenteram. Kalau tidak ada sayang yang ada hanya kebencian, tidak ada tentram dalam dunia ini. Syekh Al-Marbawi dia kata begini. Adapun dia kata terpelihara hal-hal kehidupan dengan sebab berkasih-kasihan itu jadi bertolong-tolong dan bersokong-sokong antara seorang dengan yang lain apabila kena susah ataupun kena sakit dan sebagainya. Kerana ada sayang itulah kita ada ingat nak tolong orang. Kerana ada sayang itulah, kita sokong orang. Kalau sayang tak ada, kita tak ada ingat nak tolongkan bahagia. Ini dia kata. Dan menjadi kuat persatuan orang dengan sedaganya yang Islam itu. Dengan sebab berkasih-kasih hal itu. solidariti orang Islam. Kesatuan orang Islam boleh jadi kuat kalau ada sayang. Orang Islam hari ini, dan dunia tak ada. Menurutkan sayang tu tak ada. Satu dunia. Bukan kita di sini saja. Satu dunia. Kalau nak dicontohkan yang terdekat, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sama ugama sama Islam dengan kita di naratiwat tengah semayang orang-orang bunuh. Kalau kita ada kayang dekat saudara sama Islam, kita buat kutipan sama kita ni. Hantar wakil. Kita bagi bantuan juga dia. Tak sangka tu bapak tu main semayang Aisyah Tiba-tiba pergi kena bunuh macam tu Tinggal je rumah bini dengan anak-anak Tiba-tiba sekali masak Dahal tempat dia pada bergantung pasak ke bumi. Bapak tak-tak ni Abang nak pergi semayang pi satu tak balik, satu orang balik mayat Baru tak-tak ni yang selama ni anak-anak bawa orang di rumah, orang tuan ni dia cari makan, tiba-tiba orang -tiba ni dah tak tak. Ni bini, ni tengok anak-anak yang mata je. Boleh cerita kegelapan hidup dia di masa depan. Kalau kita ada sayang, kalau kita ada kesian, kita ada kutipan sama-sama kita ada Ada sapa anak pihan, ibarat, ibarat, ibarat, nak tolong kita cari, keluarga-keluarga malang ni, tolong lebar. Tak ada, tak ada pun akhirat itu Allah tanya, kita ada jawab Man la yahtammu bi amr muslimin falaysa minhum. Nabi kata siapa? Yang sampai tak mau ambil tahu, tak mau ambil peduli. Masya-Allah kamu sambau orang Islam. Nabi kata falaysa minhum. Dia bukan daripada kalangan mereka, bukan daripada kalangan orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan kerana itu terpelihara pula agamanya. Kalau ada kasih sayang ni terpelihara. Lagi. Jadi contoh dekat, contoh jauh, di Iran ni, dah menang dah Mahmud Ahmadinejad. Dia dah menang melalui satu proses demokrasi. Dah menang dah, suara ramai pilih dia. Dah menang dah. Tak kalah tak boleh. Nampak ada jalan, bakang baik, bakang kaita, dibuat pecah kermin kedai. Oh isya. Orang Islam. Pasti apa? Pasti tidak ada kasih sayang. Pasti tidak tidak ada solidarity. Pasti tidak ada perpaduan yang kuat. Jadi itu jenis. Akhirnya hak musuh betul itu tak nampak. Ini hak kawan. Sepatutnya kawan. Sepatutnya saudara dijadikan musuh. Yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan musuh betul. Eh? Muslimin dan Muslimah yang dirahmatkan Allah SWT dengan sebab mati-matin berpegang dan berjalan sebagai suruh agama itu daripada betulung-tolong dan bersokong-sokong dan berkasih-kasihan. So, semua orang ada ingat, dia sudah aku sama agama. Aku sayang dia. Kalau dia susah aku ada nak tolong dia. Kalau semua orang pakai ingat lagu tu, dia susah, suruh seringgit aja bagi kat dia. Dia boleh buat rumah kecil. Demikianlah hadis kata disuruh syarah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Jirmizi kata dia al Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu kata. qala Rasulullah SAW, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu itu hadis diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW alaihi wasallam namanya Abu Musa Al-Ash'ari Kata dia sabda Nabi SAW, berbuala satu orang mukmin itu dinisbahkan bagi mukmin yang lain, maulah dia seumpama satu, satu tembok rumah baru. Nabi kata. Nabi kata orang Islam, dengar orang Islam ni kalau boleh jadi tembok ni yang buat diri rumah baru. Kalau satu ibu bata, tak jadi. Nabi SAW, tapi apabila berketul-ketul bata, semua pakat setuju, duduk sekali, muslim pun tengah susun, susun, susun, susun, susun, maka jadilah masjid yang cantik ni. Maka demikian hal orang Islam, kalau kita sorang, tak boleh buat apa. Kalau kita ramai-ramai, banyak benda kita boleh buat. Muslimin dan lah, Muslimah yang di Rahmatia wa'alaiksa. Maka menguat setengah akan setengahnya. Tembok rumah batu itu bukankah dibangunkan dia daripada beberapa biji batu-batu. Dia, dia suruh kita pijak. Ni, kita nampak mesjid macam ni punya hebat, punya besar, punya latar, punya luas, punya selesa. Asal daripada batu. Ya, batu merah, merah, susul, susu, dua biji, dua biji, dua biji, sampai jadi satu dinding, satu dinding, sampai jadi empat dinding, empat dinding, sampai naik bumbung, sampai jadi lalu nampakkan. Ya. Orang Islam kalau ada sifat macam yang Nabi kata Sifat dia apa? Sifat batu-batu yang sama-sama membentuk satu bangunan Akhirnya dia boleh membentuk satu bangunan yang kukuh Orang Islam boleh mewujudkan satu perpaduan yang cukup kuat Dan batu bata itu diikat, disusun satu atas satu sehingga kuat dia. Maka tidaklah dapat dengan mudahnya nak meruntuhkan tembok itu. Bilalah jadi macam ni kalau Buddha-Buddha nak maik serodok bukan mudah. Dia nak serodok tanpa, batu mermar pun bukan mudah. Nampak nak naik nak maik serodok, lembak. Ini sahih, berapa orang datang depan tu macam apa bagi dia sudah jadi satu bangunan yang kuat sudah jadi satu bangunan yang kukuh orang Islam pun macam tu kalau kita seorang jadi ulang seorang makan tapi bila kita ramai kita tak jadi macam yang disebutkan tadi Nabi SAW alaihi wasallam dah gambarkan benda ni sebelum Nabi wafat dulu Nabi gambarkan tak? Nabi cakaplah Islam akhir zaman itu jadi merembui jadi dalam jadi merembui doa sel yang ya? doa hijau di campak banyak, bukan tak banyak Tengok buih ini berata, buat cahaya banyak Tapi apa hal dengan pui ini? Bui, nama ke pui? Angin kubut, sikit pecah Itu, itu makna pui Maknanya orang Islam itu kan tak ada Orang Islam ada, bahkan ramai Tapi orang Islam yang ramai ni Orang Islam yang seutama buih. Tak ada kualiti Dari segi perpaduannya yang tak ada Dari semua tak ada ekonominya lemah, ilmu dia tertinggal dia sebagai utama punih yang boleh pecah di Nabi Ramadan. Kita ke senang kita nak jadikan, nak membentuk satu generasi orang Islam yang hebat ni dekat senang. Anak kita lah kita kata anak ada 4 orang nak bagi seorang nak jadi doktor pun bukan senang. Nak bagi seorang jadi doktor pun bukan senang. Kita nak pergi klinik jumpa doktor senang. Nak bagi anak tidak jadi doktor. Bukan. Kita nak bagi anak ni dah niat. Aku dah niat lah. Kalau dapat anak laki-laki ni aku nak bagi dia masuk maktab mahmud. Aku nak bagi dia ni haji ugamah. Aku nak bagi dia ni jadi macam tu. Oh ni adik. Tu kita bapak punya niat tu. Macam tu. Anak meniksi sampai sikatan tiga. Bahasa harap tak lulus. Kita kata tadi macam mana orang mengaji maktab mahmud. Bahasa harap boleh tak lulus dia yeah, yeah, yeah. jawab dah apa, -apa pula. Eh ayah boleh bicara. Dia dengar. Lah sekali dia jawab ayah dia. Dia tanya ayah dia betarak senanglah ayah dia belajar nak. Oh kita kata betul apa dak bang dia ada apa. Kita nak tak boleh dapat. Bukan senang nak membentuk generasi yang berkualiti ini. Bukan senang. Kerana itu Nabi dah dapatkan umpama yang gue. Hati ayah majlis. Lebih seruk lagi. Nabi kata apa? Dia akan sampai satu tahap di mana mereka ini jadi seumpama hidangan Yang kelilingnya ni musuh duduk sobek makan. Oh seruk lagi. Kita jadi macam lauk. Dia rasa nak kepok, pangkas dia tak jatuh dia berasa lagu nak kepok sayap, dia kepok amakan, dia berasa lagu nak robek di mata, dia robek di mata amakan, kita jadi lagu tu. Tak guna apa. Muslimin dah muslimat, diri rahmatullah ya. Begitulah kiranya mukmin itu seorang dengan seorang, dialah satu ikat hati dengan tali berkasih sayang. Antara kita ni, dia kata kena ada benda tu. Kadang-kadang benda-benda itu contoh kita bercakap terlalu tinggi pokok-pokoknya Upa apa masalah dia? Dia ada. Az-Zab pernah dengar hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kata Nu'man dia kata samia'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "La tastawunna tukhufukum aw layughalithanna baina wujuhikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata apa? Masalah pun nak semayang, hangpa samakan sifat hangpa ataupun Allah akan bolak-balikkan hati hangpa. Wajah hangpa tu maksudnya hati hangpa. Nabi dalam soal nak nak mewujudkan perpaduan di kalangan orang Islam ni, Nabi start pada benda yang very basic, benda yang cukup asas. Apa dia? Semayang bagi pertama. Nabi bisat di sanalah, Nabi bisat di sana. Lah. sana. Ajak orang Islam ni berdisiplin. Disiplin mengikut arahan agama. Itu maksud disiplin. Bila nak solat yang tu, sawwu, sufu, fakum, fa inna as-saffiya tasfufu min iqamati solat. Samakal saf hamba, kerana sama saf itu sebahagian daripada pahala semaunya. Maka Nabi SAW dia start di sana. Nabi tadi amaran pula. Kalau hampa ambil mudah benda ni. Balik kita tak kata mula kali. Apa dia? Lagi kita sah semayang ni kecil. Pasal apa? Pasal tak semayang pun kecil. Ini, ini pula semayang. Sahaja sah, tak kecil. Kita kita punya pendirian macam tu. Kalau tak semayang pun berkara kecil. Ini semayang. Dia kata ni buat aku main semayang. Jangan lah. lulis. Tak jadi aku tak main. Sudah oh macam ni pun nak cari pasal tak kenal lagi tak? Allah. Mai itu bagus. Hak bagus tu nak bagi bagus lagi. Cuma yang tu bagus, sembahyang di masjid itu lebih bagus. Cuma yang di masjid dengan memelihara sunnah-sunnah Nabi, wahai yang betul yang tambah ada tu, itu jauh lebih baik. Muslimin dan muslimat inni rahmatullah Allah. basia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tahu orang betul, -betul saf, dia kata apa? Au la yakhalifanna Allah baina Ataupun kalau hangpa tak ambil berat soal sah yang betul, -betul ni, Allah akan jadikan jadi kau hati-hati hangpa. -hati, -hati. Kita tengok benda ni maya. Ha. Taknya kalau kita hati ni tak ada rasa ikatan hati di antara satu sama satu kita tak ada. Kawahat duduk sebelah ni sahaja hiltik Nak pergi rapat, stafah semua Dia balik tengok dulu Kawan ni, ni nak hiltik Dari lah. sunnah Nabi Ini ugama suruh Dan suruh pula bukan suruh ringan-ringan Nabi suruh berat Nabi kata kalau hampa tak jaga ni Akibat dia apa dia Allah boleh bagi jadi hampa ni tak bersatu Maka dia pun ikut tu Tidur hiltik-hiltik kawan ni Tengok dulu Kalau tengok, tengok senyum tu Tak senyum Dia tengok tu balik tengok dulu Awak ditegur pun begitu, kita tu impit juga yang unboxing semua yang belakang je, saya sihat, sudah sudah ni ni siapa dah mesti tu pun lagi ni, terus terus terus Muslimin dan Muslimat ini rahmat Allah. Masalah dia kata membuang modal yang wajar di atas sedaya Islam. Kita hendaknya kita buatlah budi bicara yang baik ke hadapan dalammu yang Islam itu. Oh, biar kita sama-sama Islam ni cubalah. Cuba buat baik. Tunjuk hormat sama-sama kita. Semalam kita baca tafsir di Masjid Berau Kata di Pulau Pinang, ayat ni. Bila mengi kunti tahiyatin sahiu bi ahsana minha Bagi tanda Elok, elok Dan kalau boleh, mata jawab itu lebih baik daripada saya. terjemahan mahal mula Bagi salam itu, disuruh oleh agama. Jawab salam itu, wajib pula lagi. Pasal apa? Itu juga asal. Nak mewujudkan kati sayang sama kita. Jumpa sahabatnya. Assalamualaikum. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu kata. tangkap main ini. Kita hadu pun. Pasal apa? Baliklah kita kata tadi tidak. Juga Enggak bikin. Angkat telefon kan. Kuhm. Kuhm. Assalamualaikum tu. Kuhm. macam saja. Buat mudah. Benda-benda ugamah. -benda -benda. Buat mudah. Sedangkan Quran cubuh. Apabila hamba nak bagi salam ni. Bagi yang ada elok. Jawab lebih baik kepada hal elok tu. Tak ikut. ...buat lagu hitam ini. Muslimin lah Muslimin, maknanya di Rahmatian Allah. Maka buatlah modi bicara yang baik kat dia sedara yang sama Islam Dan masukkan sukar kita di dalam hati dia. Cari jalan bagi tawanan suka kat kita. Cari jalan. Buat bagi dia suka kat kita ni. Seperti mana kena potong di barangnya atau kena potong di tubuhnya. Dan sedaramu itu tidak sedar akan kotak itu dia tidak nampak. Sedangkan kau nampak yang demikian itu, maka saya biarlah tolong buangkan kosong itu. Contoh, dia kata contoh. Kita kena petok, kena cemal. Dekat, ha? Dekat kita ni, kita tak nampak. Orang nampak. Kawan nampak setuluh. Setuluh. Abang ni, kita nanti hidung-hidung, dah cek hidung. Ha? Mesti semua kata kutuk. Cemal. Dekat kita ni, kita tak nampak. Kawan nampak. Nampak, tolong abanglah, Nampak, tolong abang itu yang ugama itu maka jadilah engkau pada waktu itu seperti cermin seperti cermin kepada saudaramu sebagaimana tersebut pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia Al-Abhi Durairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ahadakum mir'atu akhi fa in ra'a bihi azal falyumithu anhu di riwayatkan oleh salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang daripada kamu itu cermin kepada saudara-nya. Nabi kata, "Hampa kamu hampa ni, hang cermin aku aku cermin hang. Kalau aku silap, kau tegur. Kalau hang silap, aku tegur dengan cara yang paling sopan." apa? Bila kita sayang dia, kita tegur dia. Maksudnya, dia sayang kita. Dia teguk kita. Tapi, cara yang paling halus, paling, paling sopan, paling ikhlas. Begitu. Maka jadi, maka jika melihat dia, dengan dia satu kemubaratan, maka disimpangkan daripadanya. Kalau kita nampak dia, macam nak buat satu benda, salah. Kita selamatkan dia. Jangan bagi dia buat benda salah. Masalah. Cermin orang Islam itu, sedaranya yang Islam. Islam. Sebagaimana kata hadis tadi. Yang seorang daripada kamu itu seperti cermin kepada saudaranya. Kerana seorang itu apabila nak melihat kotor ataupun nak melihat air pada dirinya dan pada mukanya. Maka berada'lah dia kepada cermin. Maka dengan cermin itu, nampaklah apa air dan dapatlah dia membuang kitab. Kalau tak ada cermin, buah harus. Siapa yang mereka cermin? Orang yang mereka cermin untuk pahlawan. Sepai hari ini. Nak ikat, korban, kata, nak ikat serban pun kena tengok serbin. Terusak kata hal lain. Nak ikat serban pun kena tengok serbin. Kalau tak tengok ikat-ikat-ikat dia ikat, ikat, jadi macam buah perumah tak ada masa. <Syat>. Ada tabak dia kata. Dia, -dia kata Ustaz Zaya ni tak ingin nak pakai serban. Dia kata ya, pakailah. Tak boleh dia ikat-ikat-ikat ni. Daripada lepas mandi, rabut, basah. Dia kata ikat-ikat-ikat sampai teri. Rambut tu dia kata dia tak mahu nak letak serban. Basah dah kemah elok dah. Berani kat Hongkong, orang pula. Orang kata, abang, abang, abang, abang tak pakai. Elok pun abang pakai. Kita sendiri tengok, cermin pun nampak. Macam dia buat abun awah. Dia tak nampak macam hati dia. Dia buat abun awah. Eh, dia kata, ok, ikat lain. Cermin tu, cermin tu dia membantu juga kita dalam banyak. Tentuk balik mula. Contoh, lebih besar memang itu apa dia? Air yang ada pada kita. Cermin lah yang akan berhidang-berhidang. Dan cermin, hujan. Ada banyak-banyak dihamak-banyak tu, Tak ada kata satu dihamak-banyak 10 tak? Cermin, jujur Kita tengok satu, dihamak satu orang. Silah. Nah. Itu sebab orang kata, dia kata-kata kita ikut, kita ikut falsafah cermin muka. Jangan ikut falsafah pah cermin mata. Sebab apa? Sebab kermi mata, dia nak tengok air orang. Bila pun sepegin buatan. Kermi muka, dia nak air sekejap. Dia kata maka manusia ni ikutlah falsafah kermi muka. Dia meneritakan air diri sendiri. Jangan ikut falsafah kermi mata. Dia kuduk terang, nampak salah orang. Nah, Muslimin dan Muslimah yang dia rahmatkan Allah dia kata seperti seorang namanya Muhammad, seorang lagi nama Mahmud. Maka Muhammad itu buat jadi seremim Mahmud. Mahmud pula buat Muhammad jadi seremim dia. Dia buat cerita kita sudah baca. Cerita kita sudah baca. baca di panjang. Di bawahnya dia kata membuang air sedara Islam dengan sebuah ajak itu bagaimana? Macam mana yang kata kita nak tolong buang air kawan kita ini? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam ihya, saya biarlah tegur, ajak, membuang air ke Islam itu tidak di tengah masjid dan tidak di tengah orang ramai. Hmm. Itu cara kita nak tegur silap Bukan dalam majlis. Masjid itu tentu dah tak ikhlas. Kita nak tegur orang buat salah, di depan orang ramai semua. Tentu dah kita yang tegur tak ikhlas. Kita ada tujuan tak elok. Sebab apa? Sebab kita bukan nak tegak. Kita nak mengahirkan dia. Kita nak memalukan dia. Agama dia itu tak mahu. Itu tak ikhlas macam itu. Dia kata. Kiranya hendak. Kiranya hendaklah. Jangan diketahui oleh orang-orang. Akan engkau ada menegaknya. Itu cara Kalau kita nak tegak dia. Jangan wawak. Kita dengan dia, dia. Ambil nombor telefon dia. Telefon tak dia. Kita SMS kat dia. Apakah itu cara dia. Jangan tepang wang pi pi Ustaz. Tadi Ustaz baca hadis tu tak kena. Duduk tengok lima belah orang. Dia besok. Dia ni pandai pada Ustaz ni Kan? Tak bagus yang minta duit itu. Tidak ialah. Ya, Ustaz itu tersasul dah. Benda dua apa terlalu banyak. Jadi keluar ke apa, apa Siapa pun boleh jadi benar ini. Jangan kita aikan dia macam tu. Cara itu, agama tak tahu. Dia kata itu tidak ikhlas. Kerana menegur di tengah orang itu, namanya menempelak dan memberi malu. Itu maknanya kita nak bagi malu dia. Bukan kita nak betulkan betulkannya. Okay. Dan menegur sama dan menegur sama seorang itu, dia kata bermakna kesian dan berhati kini. Kita dengan dia empat mata saja. Ya, bang. Eh, kalau saya tak silap tengok tadi, berapa macam? Teguh macam itu. Tidak ada apa, dua orang Dan kawan yang kena cuba pula, terima kasih banyak-banyak. Mungkin -banyak. saya tadi tersilap menjaman Allah. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dan ini. Dia ni pun lepas tanggungjawab, dia ni pun terlepas daripada kekiraan. Muslimin dan Muslimah yang dirangkan ke Allah tidak. Kata Imam Syafi'i, siapa memberi nasihat kedaganya tidak di tengah orang. Maka sesungguhnya dia memberi nasihat dan memberi baik iman saki ini kata. Dan sebab memberi nasihat kepada satu saudaranya terang-terang depan orang semua, maka sesungguhnya dia nak memberi malu dan nak memberi sesuatu yang tidak baik. Iman saki ini pun kata begitu. Kalau tengok nak bagi orang lain tahu, itu tidak ikhlas. Itu sengaja nak bagi malu kawannya. Tajuk baru bab titik-titri alal muzhib iaitu bab yang datang pada menyatakan menutup aib atas tawakal Islam. Ini main tajuk pula, kalau ada saudara kita sama Islam dan dia dikenali sebagai orang baik. Tiba-tiba satu hari nampak dia buat benda tak baik. Tutup airnya. Kalau dia ni memang jenis jahat, jangan tutup. Kalau itu boleh memubarakkan lagi. Tapi dia ni sudah ma'ruf, sudah tahu kepada semua orang, dia orang baik. Tiba-tiba satu hari nampak macam dia sumbang sikit. Jangan war-warkan kesumbangan kepada orang. Mungkin dia terkhilaf masa buat benar tu. Ainik terjuk ni dia nak apa yang tu. Ketahuilah sedekah itu wajib atas orang Islam itu tutup-tutup akaib -apa sedaranya yang Islam manakala tiada. Manakala tiada kembang dan tiada masyhur. Kalau siapa pun tak tahu kita jangan bagi tahu tutup. Anggaplah macam dia tertilaf buat tu. Itu sahabat orang apa. Maka jika lah nak nampak satu orang itu mabuk Arab dan nampak dia satu orang yang masyhur bukan Tai Arab, maka jangan kau cerita mabuknya pada kata, -kata. Kita kenal dia selama ni, dia orang baik. Kata satu, satu hari tengok berjalan, teranduk dinding balik ni, teranduk dinding balik ni, seleceh masuk dalam longkang, terguling dua kali. Bagi air, kita kata tak saham kau. Ustaz kau minum Arab. Kita tak tahu betul ke dia minum apa? Nampak keadaan dia tu macam mabuk apa? Kita pergi habaskan orang dia minum apa? Jangan. Belum tahu lagi. Takkan darah tinggi dia pukul naik dengan apa? Dia muzim dia nak jatuh. Tapi teratur di sini di balik. Kita kata dia minum apa? Tak boleh. Dia kata pasal apa? Dia dikenali selama ini orang baik. Tak mungkin dia buat benda tu. Jangan kita pergi rosakkan maruah dia. Itu maksudnya dan jikalau engkau nampak satu orang itu berpeluk-peluk dengan perempuan yang harus nikah dengan dia ataupun duk berpeluk, berpeluk dengan isteri dia maka jangan engkau ceritakan dan kembangkan khabarnya itu jumpa satu orang berjalan selama ni kita duk kenal di masjid di ceramah mana pun jumpa dia di kuliah masjid mana pun jumpa dia tengok-tengok lu berpeluk perempuan Eh, kita kata tak ada pun yang kuliah-kuliah, yang ni pun ada pi buat betul ke dia pi buat benda tu tah ada perempuan dia dia bawa kalau tuan, -tuan baca tapi buku yang tidak sahihlah boleh baca ada satu buku kolok dalam pancaran ni dia cerita pasal golongan apa ahli sufi ni Tazkiratul Awliya Nama buku tu ha, Orang yang minat Cerita setahun ni Haji baca lah buku tu Dia bawa main lah, Nama wali-wali Yang apa nama kata kata dunia ni Dan cerita tentang Sarama Tentang kemuliaan Yang Allah bagi kepada Orang-orang ni Dalam banyak-banyak tu Dia ada bawa main lah, Satu cerita Satu wadi mana dah Penuhnya dia ni Duduk tepi sungai Dia duduk tepi sungai sahaja Dia duduk Dengan satu perempuan Di sebelah dia Kata orang mai mai tengok tengok, ini dia kata jadatan, toad dia kata tu seheri. Jaga jaga agama tengok akhlak baik apa semua, tengok tengok tu merendah, hobby ni yang kata merendah. Merendah ni bahasa kami. Kata tu dia kata wunda, toad dia kata rendah, wunda rendah, rendah ni maksud toad bila kata merendah ni maksudnya berdua-dua kan? hat. <laughs> bahasa hobby ni, Kan? Eh kata saya tu tengok nampak beriman nampak warak nampak apa rupanya dia tu buat macam merendah tu du berdoa di tepi sungai. Ha? Dalam pada hamba Allah, Allah ni duk ingat macam tu tiba-tiba ada boko orang mati lemah. Eh, Bes boko orang tu nak nak lemah dalam sungai. Tengah timbu itu tengah timbu itu tengah timbu itu jadi kawan yang buruk sangka ni, dia pun tengok, dia pun tak boleh tolong. Sebab apa? Sebab apa? ayam sungai berat. Sekiranya kalau dia terjun lagi, dia boleh tambah seorang lagi pula. Jadi dia pun tak boleh. Tapi ni, kawan hak duduk dengan perempuan tepi sungai ni, dia ni tak cakap banyak, Dung, terjun dalam sungai, seorang, seorang, seorang dia bawa naik, sampai tinggi seorang. Bila tinggi seorang, dia main dekat hamba Allah ni yang buruk sangka kat dia tadi. Dia kata, aku dah tolong lima orang dah bawa naik. Seorang lagi. Ha, begitu. Dia ni kata, tak boleh. Dia, Kalau saya masuk, ini, ini. dia masuh pilih ni dua kali. Memang saya tak boleh. Dia, saya amat pilih ni, tak boleh. Dia kata, orang yang lemes tu, aku boleh tolong. Tapi hang dia kata, orang lemes di dalam buku syangka. Ini lagi di susah. Kunun cerita. Dia buat main dalam buku Tazki Rasul Awliya. Tak ada hadis apa pun. Dia cerita. tu kita pun baca baca macam Lain nak tidur pun macam-macam. Tapi cerita dia macam tu tapi cerita dia macam tu jangan tanya saya Ustaz betul je ya kan cerita tu tak ada dalam hadis pun cerita dalam buku macam tu kan kalau betul pun betul kalau tak betul, betul pun habis itulah dengar cerita lah cerita storytelling sebelum tidur muslimin dan musliman yang dirahmati Allah kira. tapi yang tibar di sebalik cerita yang tak betul tak betul je ni yang tibar di sebalik cerita tu apa dia kadang-kadang kita hidup lemah dalam mazmur kita kita lemah dalam borok saka kita kita duduk tenggelam timur di dalam madmumuh diri kita sendiri nampak Ia eh, tiba di sebalik cerita yang tak pasti betul tak betul itu Muslimin dan Muslimat ini, rahmatkan Allah. Jadi, jangan mudah buruk sangka. Bila nampak satu orang duduk dengan satu perempuan, tahkah anak dia, tahkah anak penakan dia, tahkah isteri dia, tahkah isteri muda dia, tahkah apa mana nak pinta. Jangan duduk ingat apa-apa. Jangan, lebih-lebih lagi, jangan duduk kembangkan benda itu sampai merosak kemaruhan dia. Sedangkan kita tak tahu ujung pangkai dan duduk berkawai yang sebenarnya muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan jikalah engkau jumpa satu orang itu mencuri, maka janganlah engkau terus pergi dan adukan kepada pemerintah dan jangan engkau siarkan khabar dia. Nampak satu orang macam mencuri. Kita terus dia report kata dia ni mencuri, betul ke dia mencuri? Tu dia duduk kerja di kedai tu, tapi dia style dia nampak macam mencuri. Kita dia report dah, berosakkan maruah dia. Dia kata ini bagi kes apa? Bagi kes yang tak pasti dan bagi kes orang baik tiba-tiba nampak kelakuan dia tak picik nampak kelakuan dia nampak mencurigakan jangan awal-awal buruk sangka dengan dia hmm. kemudian bawah tu dia respect benda yang sama dia bawa contoh-contoh contoh-contoh contoh contoh contoh contoh contoh contoh contoh contoh contoh contoh contoh Buka sebelah dia kata sekalian yang tersebut di atas itu. Contoh-contoh yang dia bawa banyak dari ni. Ha, nampak satu orang macam nabuk. Nampak satu orang macam macam pelaku Macam nak mencuri. Jangan segera kita berburuk sangsa pada dia. Habis yang tu, sekalian yang tersebut di atas itu adalah jika orang-orang yang tersebut itu tidak terkenal dia sebagai orang jahat. Maka jangan segera melaporkan kejahatan dia. Kerana belum pasti dia berjumpa jahat. Baik, kata Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala dalam syarat muslim Sunat ditutup aib dan ketalahan Orang-orang itu, iaitu aib Dan ketalahan orang yang terkenal Baik, dan tidak terkenal Dia sebagai orang jahat Dan suka merosakkan orang Adapun jika dia orang jahat nah, Ini Imam Nawawi kata Tapi kalau cerita ni Cerita dia ni memang terkenal jahat Dia memang pencuri Satu kampung, tahu dia pencuri Panggil sampai ada gelang sampai ada gelak mat apa mat kawah sampai gelak tu sebab apa dia orang gelak lagu tu Allah kena tangkap mencuri ni tak tahu berapa masuk dia keluar dia kena pukul sampai tak tahu berapa kali dah dia mencuri situlah dia ni makruf sudah terkenai kepada semua orang dia pencuri Hari ini kisah lain pula kata imam nawawi Ad -ad -ad adapun jika orang itu memang jahat maka sunat pula jangan ditutup jahatnya itu berbeza. Memang dia orang jahat. Dia kaki manuk. Dia memang kaki zina. Dia memang, memang semua orang pun tahu. Sudah terbukti. Sudah kena tangkap. Sudah banyak kali. Jangan dibiarkan dia. Maksudnya apa? Dia boleh memubarakkan banyak orang yang lain-lain. Kes dia begitu. Bahkan saya biarlah. Tangkap dia dan bawa ke muka pengadilan ke pemerintah negeri. Jika tidak takut memperbuat yang demikian itu... ...menjadi mudarat yang lebih lagi. Ha. Dia kata, kalau hang sampai boleh tangkap, hang pergi tangkap dia. Bawa pergi balik. Itu pun kalau pasti hang pergi tangkap dia, hang boleh. Kalau hang pergi tangkap dia, dia pula nak tabu hang pula. Lelah jangan, jangan, jangan, jangan buat bantai. Lelah oh, ni jangan buat bantai. Kita ada uap bantai ni. Budak dah angkat saya motor ni. Kita hon dia saja. Kita hon dia saja. Kita pergi main lagi, lima belah lagi motor. Main lagi 15 minit di motor, dia pun boleh digan. Kita naik reka ni, pun boleh digan. Sambil dengan dia rembang helmet naik, kita punya bagi pecah. Reka kita terbabayah, dia pergi hantam kita pun tak begini. Hari ni dia jadi tak tahu apa sakit. Dia tak tahu apa hal yang jadi manusia hari ni. Dia jadi macam tu. Dia jadi ganas, dia jadi tak ada belas kasihan, Dia jadi jahat, dia jadi macam tu muslimin dan muslimat dirahmatullah wabarakatuhi. Kerana jikalau tidak dibuka keaiban dan kesalahan orang yang memang jahat ini, nescaya bertambah tamu dia menyakitkan orang dan membinasakan harta belah. Dia dah memang jahat kita tutup tahu dia habis. Jahannam tempatnya. Begitu. Dan suka mau membuat rusuh dan melanggar siapa yang disukanya. Jenis kaki macam ni. Dia jenis suka membuat. merusuh, dia memang suka buat la bah dalau kata suka dok dok buat dandelizah dia dok pergi lingkup pendek tak? tak ada satu pacai dulu dari motor berhenti tepi pondok tadi pun cabut wayar bagi putus lenbah lah bukan dapat dia bos bukan kata dia dok lalu tu pondok tadi pun teguk dia ada apa, -apa. Kut, yang dia pergi jadi marah ke pondok telefon tak ada yang dia pergi tarik bagi cabut wayar dia pergi ambil apa kabel buruk cucu bagi meletup bagi pecah pondok telefon oh Allah kalau di sekolah ni, kalau di sekolah hari ini, sampai kepala pancuk tu pun dia dicabut, dia lempar lah. Bukan dia lebih jual, nak ambil duit tu satu pasal. Dia cabut, dia lempar lah semua. Tapi tu saat lagi, bila dia buang ayat dia, juga masalah, nak masalah tak boleh. Tapi, dia jahat. Tak ada lah tu ada sas. Jahat. Sampai mokak pun kira sampai tak tak pun mengaku lah kata anak lempar. Muslimina Muslimah ini rahmatullahi wabarakatuh. Hal ini punya kejahit yang lumayan Masalah. Dia kata melepahkan bala orang Islam itu disuruh cara bermula dari yang menunjukkan keadaan demikian itu. Ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Termin. Kasanya al-Azhi Hurairah radiyallahu anhu al-Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sallam kata, Man nafasa an muslim kurbat min, kurba min kurab di dunia, nafasa allahu anhu kurbatan min kurab yaumil fiyamah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi siapa yang melepaskan daripada satu orang Islam akan balak daripada beberapa balak dunia. ada kawan dia saudara dia di beradik dia jirannya kena satu susah dia tutup di lepas kawan tu daripada susah na dilepaskan Allah daripadanya akan satu balok di hari kiamat. Tolong orang dia nak Allah kata tolong orang. Susah kita tolong dia bagi ringan susah dia. Akhirnya Allah bayar balik ganti. Kita tahu ni kita buat baik di dunia ni tak rugi, tuan Nah. Masalah mereka balok apa yang ditunggu kita letak. Balok. apa benda yang agama suruh kita tolong. Balak itu banyak. Dia kata seperti seorang daripada orang Islam kena susah lapak ataupun sakit. Lapak. Kita tengok majalah 3 itu. Ya Allah. Ada orang macam tu dalam Malaysia yang mempunyai hitam sepangnya. Ada dalam Malaysia orang macam tu. Ada dalam Malaysia orang yang sampai makan pun tak ada. Makan pun tak ada. Sedangkan Malaysia ada 2-3 tahun. Boleh ada ni. Di satu pihak kemajuan ni sampai berkicah langit. Di satu pihak ni sampai makan pun tak ada. Pasal apa mereka ni diatakan? Pasal apa mereka ni dilupakan? Penyedan sangat ke mereka ni? Malas sangat ke mereka ni sampai makan pun tak ada ni. Siapa nak fikir kita hal malah kan dia ni? Malas dia, bukan dia jadi lembut tu. Aku dia tak malas, tapi nasib dia tak. Nasib tak menyebelahi dia. Dok so, tak jadi aja dia buat apa pun. Kenapa kenapa orang susah ni bukan penyedah. Hak susah penyegang ni betul-betul tak boleh cakap dia balik. Ni hak rajin ni tapi dia tak boleh keluar daripada terkompong susah. Rajin kerja ni Allah Ta'ala tahu halalnya rezeki dia daripada buat bendang pun buat bendang tapi ada saja gendala yang nak bagi rezeki tak naik kat dia yang ambil ufah ni bukan sedangkan kita bayar lalang, begitu, sampai nun naik nyok sampai apa, macam-macam suruh -macam, kupai nyok, jual nyok rezeki yang dia dapat ni memang halal, halal halang susah Allah bagi pula dekat dia satu ujian. Apa? Anak ah, no. ambil cepetik-cepetik. Dia baru pergi ke Nuri. sekolah baru betul. satu. Ayahnya susah lah. Tapi tengok rumah berpungkat. Susah. Dia ambil upakan pengapur lewat-lewat. Anak tak awal. Jual lepuk. Satu injilir satu jenis. Nampak? Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hamba dia, dia Aku bagi ke orang lebih hitam ni, aku tarik ni Aku bagi yang ni, aku tarik ni Pelas mainan Mati mati ada dapat, Tak dia mau dapat, tak mau. Dia Itu hantar macam tu Dan setiap orang, apa juga yang kita kediakan kepada dia Itu ujian Allah bagi dekat dia, rezeki melimpah Wah, oh, duit ni punya banyak tak tahu nak abang Anak, tapi sobrang pun tak, tak jadi apa Bukan kerja dia cuy, jaga anak lelak tapi tak mahu jadi anak lelak. Nih Allah subhanahuwataala ni dia dia dia, dia mengantuk benda ni kepada hamba-hamba dia. Cuma dia pesan dekat hamba dia apa dia? Aku bagi apa pun, ikut test untuk hamba. Itu ujian untuk hamba. Aku bagi hal sehat di Aku beritahu ke orang, duit punya banyak. Sakit dia sampai tak tahulah. Berubat, meragam. Duit banyak tapi tak kena. Sampai terbit dia mulut. Sampai terbit dia mulut. Dia berkata, saya, dia, hari dia, saya, apa? Apa guna duit bagi saya? Dia kata, saya nak makan, pun tak lalu. Tak ni? Allah ajak melalui begitu. Apapun, kesabaran dan ketahanan hamba realiti itu yang dia nak dilalui. Purnya, susah. Kita pun sebab ni. Anak yang mereka ni laki-laki perempuan. Jadi, laki-laki. So, laki. kerja dia di mana? Kerja hospital rakyat dia, rakyat dia, rakyat dia, rakyat, rakyat, Oh, pasal oh, darjah ni lah, baru-baru, serai duit, baru habis lah, Dia kata dah kerja dalam 7-8 bulan, ada kata dalam darjah. Saya kata kat dia, kerja, timpan duit, ada duit, ada anak menikah, misalnya, laku, laku, laku, laku, laku, laku, laku, laku, Oh, ni ha nama opah. Tak suluh Adik dia, adik dia ada UKM tu buat doktor dia. Lagi adik anak pun dekat-dekat sepah orang. Adik pada tu dia buat kejuruteraan. Dia nak habis tak tahu wala doktor dia kursus dia panjang lagi. engineer lebih Jadi engineer adik ni habis dulu daripada doktor ni Nah, habis lah dia kata-kata. Lah. Bukal semua duduk. Lepas ni seorang lagi. Seorang lagi. Masuk ni. Nanti nak puluh jadi buah. So itu lah. Abang-abang cakap dia macam tu. Tak ada lah. Aku ayam muka aku nampak macam susah. Nak hidup menjembah orang aku. Tak ada tak mana dia boleh usah Boleh kerja Ini Bini yang diupah Mengacur anak orang-orang Keputus pergi rumah Hantar main rumah dia Dia mengacur Sebelum orang balik berjambat Terus dia halal mm. Dia buat kerja tampung-tampung Terus -tampung, dia Allah bagi dia Terus muslimin yang dimak rahmat Allah. Ini ini yang Allah baru beritahu ni ayat. Maka balok, dia kata udian banyak jemaah tadi awal. Kakak-kakak hamba Allah ni ada yang susah, lapar, sakit dan sebagainya. Maka engkau lepaskan balok-balok itu daripada depa ni. Orang yang lapar kau belikan makanan. Orang yang sakit kau carikan ubat dan sebagainya. Dulu dia susah. Allah bagi pula lagi satu dia apa? Sakit. Kita pula orang lain beritahu, pergi tengok, pergi tengok sungguh, takat mana boleh pulang, takat mana. Jangan tak tolong saja, ya. takat mana boleh pulang. Pergi klinik tadi, dia terkejap lah, pakai tu tumbuk-tumbuk, dendong, tumpuk, kentang, jom saya buat bikin ini. Berapa-berapa yang dia korang bayar, tengok di dapur rumah apa-apa pun tak ada, cari pula, cari biskut-biskut bisk bisk kering, bila korang main lepas kat dia. Kalau semua orang ada ingat macam tu, hari ni dia ni tolong, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok. Tak ada orang besok. Masa kita ni satu. Apa dia? Hak nak tolong ni pun satu. Hak saja nak suruh orang tolong ni pun ada juga dalam ramai-ramai ni. Ada juga. Kerja tak mau dengan segan, dengan apa, dengan apa, hidup. Kira nak minta kawasan. Ha, yang ni pun satu juga. Jadi kalau dia memihak kepada kumpulan kedua, kita sebut ni, bila dia jadi kuliah malam ni, dia boleh urut ni kaya. Saya tak cantik ya, lepas ni, saya tak Susah juga kita bercakap ni, nak belen antara dua ni. Tak, dia ada satu pihak, nak ambil ke Muslimin dan Muslimin Mahathir Rahmatullah. Ataupun kita cari satu doktor yang boleh menguruskan jalan kesihatan dia. Ataupun ada orang kena kebakaran sehingga tiada apa-apa tinggal padanya, tak ada perkayaan, tak ada tempat tinggal, tidak ada rumah, tidak ada selimut, sejuk dia dan tempat berlindung, maka engkau beri kepada dia. Tengok orang kampung kita rumah kebakaran. Ini bulan kerana anak mereka ada marah. Banyaklah rumah dibakar. Sebab apa? Sebab motor, dia bunga api, benda kecuaian sendiri. Tapi apa pun benda terjadi itu keluar dari TV, keluar dari seorang abang, kebakaran sana, kebakaran tini. dipercayai, macam ni, macam ni, ni apa pun sebab yang menjadi kebakaran tu, anak dia yang baik merocok ke, anak orang dia yang baik merocok, pergi datang, rumah dia sebagainya. apa pun, kebakaran itu satu balok bagi dia nak raya itu, hari ni habis ada apa tak kat mana boleh tulang, soal sikit soal sikit, raya tu tak ada hari itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ataupun kena fitnah, kena kena fitnah zalim orang, maka untuk lepas dia dengan kemegahan dan dengan kepandaian. satu orang kena fitnah mutam-mutah kena fitnah, kita tahu dia kena fitnah, kita pun gunalah apa jalan boleh untuk nak menaikkan balik maruah dia yang kena terkena. Tolong hambatkan orang. Kalau kita jenis boleh bercakap orang dengar, tolong hambatkan orang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar cerita lebih kurang tentang pola-pola pola ni. Saya nak beritahu dekat tuan-tuan. Dia sebenarnya orang baik. Apa yang tersebar ni adalah fitnah orang kepada dia. Kita tolong jaga balik ayah muka dia yang dirosakkan oleh orang yang tidak bercakap dia. Orang. Begitu maka apa juga dia kata pelepas balaknya dengan harta ataupun dengan kepandayan ataupun dengan tul dengan tulung sederat ataupun dengan isyarat, dengan fikir dengan bicara dan semuanya itu itu adalah terbilang sebagai melepaskan orang itu daripada balak yang menipu ada. Apa cara kita boleh tulung? Tulung jangan bagi kawan kita. Ini saya masuk universiti ni Anak-anak tentu saya habis matrikulasi yang habis HBM, nak minta apa nama, diploma, mana-mana sini. Ini cerita, tu masuk internet, tu tengok dapat di mana. Dapat itu satu kegembiraan. Nak bayar duit, sebab tu nak masuk pengganti. Itu kesakitan. Anak orang ada duit tak apa. Bukan setakat nak masuk yuran, nak kena bayar RM2,000, 3000 dia boleh bayar. Dia boleh tolak kami semua, dia boleh hati-hati. Yang ini yang nak kena bayar untuk satu kos ijazah Kena sampai RM50,000 Dia ambil yang dulu Apa lah dia ada duit Ni tak ada duit ni Dua orang sekali dapat dua orang Dua orang lepas FTP atau orang lepas matri Abang dengan adik, Dua-dua nak dapat sekali Seorang nak kena bayar RM2,000 Dah jadi RM5,000 RM5,000 apa? Ok dia 5 masih pun tak lah Bolehkah dia nak abak dekat anak dia ni? Ayah tak ada duit. Tak nah, macam ni lah. Ang, ang ikut ayah turun pulaukan. Budak ni mengaji tunggu terbalik tiga suku maut. Baca buku sampai buku tiga pagi. Satu pak dia kata ikut ayah turun pulau. Kalau tahu kat kita benda ni. Tak boleh tolong 50 ringgit. Tolong 10 ringgit. Tapi kalau seribu orang bagi seorang 10 ringgit. Anak dia boleh mengaji sampai habis ke universiti. Ni, yang kata tulung ni yang bercerita kata, kata tulung ni dia nak kena buat dia nak kena buat secara berkepadu pakat-pakat tulung kalau seorang aja duk tulung dia tak jadi tulung dia jadi tulang tak berulang nak baca tulung pun boleh nak baca tulang pun boleh jadi tulanglah. semua orang tarikh dia seorang yang mati dia semua kena pakat-pakat tulung maka satu balap di dalam dunia yang kamu lepaskan orang Islam itu jadi melepaskan kamu di akhirat nanti nanti ke tolong dia tokan akhir itu Tuhan tu tunggu ja sampai jadi masalah itu Tuhan nampaklah okey dia dilepas. Pasal apa? Pasal dia lepas satu orang dalam suka di dunia dulu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man yassara 'ala mu'tir fid dunya yassara Allahu wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang susah dan menyenangkan atas orang yang payah di atas dunia nescaya dimudahkan Allah dan disenangkan dia dunia dan akhirat satu orang tolong sedapkan dia yang susah yang payah Allah akan mudahkan dia dunia dan akhirat itu sahabat saya dia kata dia, dia kaki tolong orang orang tu bukan saya kakak tolong untuk Joseph Bita bagi tadi dia tolong dia di tahap dekat dan dia ada duit Tolong apa? Tolong hentak orang pih haji. Serem cakap lah pasal. Hukum lagi tu. Baca tajuk hukum pula dia ni tak ada kemampuan. Dia, dia, dia, dia, dia, dia hentak pun tak guna. Macam tu cakap dia tu. Ha? Minta tolong dia sudah. lah. dia lihat. Orang nak tolong, nak bagi duit dekat orang susah, orang pih haji, pergi. Atau hari ni dia macam-macam nak bawa perbahasan lain pula. Dia kata yang perlu tolong orang pih haji buat apa? Apa? Bukan wajib kat lah dia. benda dia tak ada istifahat. Dia tak ada kemampuan. Dia tak pergi dia tak ada lah. Dia telur orang macam itu. Wah, dia tak pandai. Kalau orang tak buat tulungan itu, dia lihat. Ada orang kaya nak tulung. Masya Allah, bagus. Bagus. Tengkai, ini dah cukup bagus. Bagi. Tenggol. Orang menangis ni. dulu para haji Nak pergi Mekah. Nak pergi tengok Mekah, Madinah. Ini berapa ramai dalam dunia ni. Kalau ni di Indonesia. dia boleh ambil loan. Untuk pergi buat hadis. Di Indonesia, majlis ulama Indonesia, dia mentafsirkan perkataan isi ta'ah. Dalam Quran itu, perkataan mampu itu sebagai mampu bayar pinjaman. Kita, tafsiran kita ni mampu ni maksudnya ada duit cash dalam tangan, hutang tak ada, apa tak ada, apa semua itu baru mampu. No, ulama Indonesia dia tafsirkan mampu itu, mampu kalau pinjam mampu bayar balik. Itu mampu, saya katakan. Itu sebab kita pergi haji, kita tengok orang Indonesia muda-muda. Mudah-mudah daripada pergi haji. Satu, satu advantage kepada orang Indonesia. Dia terima dia boleh muda. Sebab ibadat haji ni, ibadat yang melibatkan fizikal sekali. Kita ni pun, kita ni pun sahih tujuh pusingan, tujuh lidah berusaha ke pusat. Tapak kaki berusaha cekar macam nak sekoyak. Kita ni. Kalau umur 80, kita ada pula tangan jawa ada cara pun, lu naik kusiru dah Boleh naik, tapi dapat ke kepuasan ibadah tu, dapat ada, itu doa lain. Boleh bukan tak boleh. Buat tu dapat dapat kusiru tak tarik tarik dia kan tu orang jawa tapi kepuasan kawan nak duduk macam kuti roda tu dia dapat tak kepuasan dia tengok orang lain duduk lari antara lapu hijau tu duduk lari anak dia duduk teringat dia duduk dengar dalam kutu-kutu haji ni dua abang kata tempat tu, tu nak lari pasal apa-pasal apa dia nak lari apa semua tak boleh dia angkatkan wahai tu orang tua apa deraih jika dia tak boleh lari larilah ibadat buat juga tapi tak sempurna dia tak maksimum kita tak dapat ibadat yang optimum tak apa. Dia tengok orang tawah macam mana orang tawah ni apa semua sampai tanya-sampai tanya. Yang kita ni kena suruh. Lali ada, budak pergi dia mampu. Bukan tak mampu saja pergi tengok. Kusir roda pakai ada suih pulak tadi yang kata Mekah. Maju. Tak gaduh kawan masuk lah duduk tu jadi dia tekanlah duduk. Tu. -du laju, duduk pergi laju-uduk-uduk sekejap langkah kawan-kawan lewat tak bisa bawa kawan-kawan teknologi ini soalnya ialah kepuasan ibadat sehingga kita Allah bagi kita sihat macam ini, kita boleh main masjid kita boleh masuk masjid kita boleh tunas tahiyah masjid di luar arah. kita boleh semayang jemaah kita boleh sampai bagi salam kita boleh wiri kita boleh zikir kita boleh apa kita rasa ibadat kita ni puas kita buat berbanding dengan kita ni dengan waya, duduk keluar main dengan kampik ayat kencing, duduk ada tepi nak pi masjid tak boleh, apa, tak boleh duduk di rumah, semayang juga tapi puas ke semayang macam tu orang lagi laki dengan penyakit prostat dia nak kencing tak boleh bila nak kencing tak boleh, perut dia temuk dia cekang apa? tak boleh nak kencing dia cekang sakit ni Allah Ta'ala yang mengetahui Anu anak muhawak ni ayah pada dia apa, kembung, dah angin, dah buk bukuh minyak angin, dah berlecuk, takut. Oh kan, taklah kembung, aku tak kencinta, tak boleh. Ujung, aku bincang ni, doktor tengok-tengok, sah dah, ambil satu wire, jolok, jolok, jolok, jolok penuh, kata hmm, satu kapit, tak payah, penuh. Dia buang, bukuh, bukuh, simpan ni, bawa balamak dah. Doktor kata apa? Seminggu. kampit ni kena doa dah di tinggal. Seminggu. Seminggu masjid tak pergi mana tak pergi apa pun tak pergi. Mayang juga dia rumah. Tapi yang dengan Hawaii duduk-duk-duk-duk ni. Kepuasan itu badannya. Sama dengan Pak Haji tadi. Maka kerana itu. Majlis patua, apa nama dia Ulama di Indonesia. Dia mencabdiakan istifahat mampu tu. Mampu bayar balik pinjaman. Ambil si. Dia buat yang Haji matemula muda muslimin muslimat yang dirahmati Allah ini ulama ni dia kena ijtihad dan lain-lain. Saya difahamkan apa ulama Nusantara dunia apa fathihatan. Ustaz Fathi meninggal dunia. Doktor ini, punya orang-orang ni semua nama nama daripada peringkat dunia. Doktor Abdul Qardawi ini semua nama nama peringkat dunia, dunia fathihatan. Ini nama-nama yang satu dunia Kenai dia, akhir jasa dia dalam bidang Tahu Islam dia, seorang, seorang, seorang. Yang mengganti Tarih wanita Tak boleh lah, dia tawak tidak. Dia lagi, lagi generasi main. Lagi korang, lagi tawak Lagi korang, lagi, korang, lagi tawak Ilmu korang, segala-galak korang Sebab apa? Terus kita menuju Menuju ke akhir zaman, Jadi kita ada baca Di tanah bahayah lain, tajuk ini Tajuk yang Nabi kata apa? Antara tahun ni dengan tahun depan, tahun depan dengan tahun lagi. Keadaan ni makin teruk, makin teruk, makin teruk. Nabi kata dia akan jadi makin elok, makin elok, makin elok. Muslimin lah Muslimah yang dirahmati Allah SWT. Jadi saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man satar, dan man satar pada Muslim di dunia satar Allah alaihi di dunia dan akhir. Demikianlah juga, siapa yang tutup aib ataupun tutup salah saudara dia yang Islam di dunia, Allah akan tutup aib dia dan salah dia, dunia dan akhir. Biasanya orang yang tak suka cakap percaya aib orang, Allah akan tutup aib. Manusia tak ada, tak ada yang tak ada aib, semua orang ada aib, banyaklah sih kita ada. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal dia maksum. Dia di oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dipelihara oleh Allah daripada aib. Kita ada Kawan baik kita tak tahu duk kata kita baik, ini kita tahu kita apa. Kita ada aib. Jadi aib tu Allah tutup kalau kita menutup aib orang. Oh, begitu. Baik, Dia kata maksiat yang mau diperbuat orang Adakah di juga Jadi dia kata adakah kita ni Kalau orang buat maksiat kita disuruh diam Seperti mana orang mencuri, orang nak mencuri Orang nak berjudi, ataupun orang nak merompok Ataupun orang nak dipukul orang Ataupun orang nak dibunuh orang Adakah kita disuruh diam dan jangan buka rahsia itu Terlalu hitung aib dia Adakah di, begitu maksudnya Sampai satu pencuri nak mencuri Kita kata tak baik Cakap jika dia mencuri ada dah begitu lah? Mm -hmm. Hidup faham, lalu. Tentang kira-kira. Satu orang, lalu apa-apa, pakat nak izin, dia tak ada. Dia tak ada. Su'ai siyah, bisa jangan tak buat. Han buka khasnya, su'ai hang. So, han buka akhirat. Adakah lalu itu maksud dia? Baik dia kata hendaklah beri nasihat lebih dulu kepada mereka yang nak memperbuatnya dan berikatut jika engkau ahli dia kata kalau kita boleh nasihat, kita nasihat. Kalau nasihat, nak boleh kena tanggungjawab dia belakang untuk kamu. So dia kata jika engkau ahli kita ni jadi orang yang boleh dijakap dengan orang. Ada orang yang Allah bagi kelebihan, dia boleh jadi duduk, dia boleh bercakap dan orang yang cakap dengan dia tu boleh boleh daripada marah boleh jadi hilang marah. Ada orang Allah bagi kelebihan dekat dia yang lain. Tapi ada orang dia ada kelebihan juga. Kalau orang tu nak marah, dia dia orang tu pergi bakar rumah pun Itu pun kelebihan juga. Dia boleh provok orang Tapi orang tu boleh buat lebih daripada dia kadang nak buat. Kelebihan tu pun. Jadi kalau kita ada kelebihan yang boleh dipojok dia mereka pernah tengok kejadian orang nak bunuh diri dia panjang bangunan tinggi. Dia dah ready lah nak jadi superman, nak terjun. Ada seorang naik di. Dia pergi negotiate dengan orang nak terjun. Negotiator. Dia boleh pergi. Dia kata, kita Kalau dia kata, main dekat, dia terjun. Dia kata, Kalau terjun, tunggu saya. saya nak terjun tak? Dia pergi terjun. Kalau main dekat, dia terjun. Dia kata, nanti, nanti. Kita terjun sama-sama. Dia ni buat dalam Daripada aku terjun soal Terjun dengan dia Dia pandai Dia pandai Dia kata tapi Dia kata kita nak terjun Kita nak terjun Kita nak seri tu Seri tu Melayang tu Dia kata kita kena bincang dulu Sang unduk di belakang Kita bincang dulu Aku ada aku ada baca satu buku Cerita bagaimana Nak syuk terjun ni Kembali pun nak cerita Ini pun lain Betul ni? Betul ni? Tapi kita doa yang Kita doa. Jangan tengok. Turun Turun. Turun. Turun. Turun. Ya. Dia ada kelebihan tu Boleh diberi cakap macam tu dan orang tu tak jadi Buat. Bentar dia. Tak nak apa Kalau kita habis Kita, kita, kita tunjukkan dia untuk tujuan lah Tak ada nak menangkap. Bagi Kita pun dah cukup lah Untuk nak bagi Dia tujuan awal Maka kita tak ada kebolehan ni yang dia kata ni Jika untuk ahlinya kita tak ada Keahlian. Kita tetap ribas bagi orang yang ada keahlian dibuat benar, -benar. orang yang ada kepakaran dalam bidang tu bagi dia dibuat ataupun dengan yang kau sampaikan kepada orang yang lebih kuasa untuk menegahnya dan menahannya serta menakutkannya dia kadang-kadang orang ini dia ada satu orang yang dia yang dia respect lebih bagi orang tu ada kata kau pak benarkan dia atau satu kawan baik lama dia kata kawan ni kalau cakap dia boleh dengar cari orang tu kau buatlah ini cerita dia. Dekat masalah maksiat yang dilihat sedang diperbuat orang, bagaimana memperbuatnya? Kita nampak seorang-seorang dekat mata. Satu orang tengah buat maksiat macam mana? Satu orang tengah berjudi ataupun tengah minum arak ataupun tengah berkelahi ataupun tengah duk maki orang ataupun tengah mengumpat orang, dia kata. Ataupun sebagainya. Macam mana kita nak buat? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Muslim jika maktiat itu telah engkau lihat akan dia atehnya ataupun ia kemudian daripada sudah kita tengok dia tengah buat maktiat ataupun dia baru sudah buat maktiat maka wajiblah segera membantahi dia dan meneduhnya jika engkau berkuasa semua dia tanggung tanggungjawab dia tu kalau kita boleh kalau makan ketok dalam bahasa kita ribu tapi sudah boleh kalau nampak tak makan ketok jangan bagi kalau nampak nak kena ketok jangan bagi dekalah begitu. Dan haram untuk taakhir daripada menegahnya. Maka kalau dia dah ambil botol arak dah tuang dah, kita duk biar, kita bersoal. Kita cari siapa-siapa yang boleh larang Kalau kita tak boleh, tolong jaga grafik. Tak ada sesat lagi dia pegang kita cecah mulut kita dia bagi kita minum sama. Eh, orang jahat dia datang macam dia boleh buat. Macam, -macam dia boleh buat. Kita pusing macam tak pandai dengan dia ada geng dia baik Tengah tangan kita macam mana-mana cepat. Dia tahu awak mulut dalam mulut kita. Tak pernah, pernah minum. Hari itu minum. Okay. Jadi dia kata kalau sekiranya engkau berkuasa, kau buat tak tak jangan. Dan jika sekiranya tidak kuasa kamu melarangnya ataupun menegahnya. Hendaklah bawa akan dia kepada pemerintah. Dan pemerintah ajaknya dan takdiknya. Jika tiada menjadi aduan kepada pemerintah itu kebinasaan atas dirimu. Ataupun jadi lebih-lebih lagi mubarak. Contoh orang jahat tadi macam, macam saya Saya jumpa satu orang orang ni. Dia kontraktor buat rumah. Kontraktor buat rumah. Orang beli rumah, selepas tu nak nak petak dapur. apa Semua orang pergi cari dia. Dia kena apa-apa. Telefon dia. Dia puangkan. Dia katanya, ni saudara, ni ni, ni, ni, ni, ni, saya. nak tambah dapur rumah. Rumah baru saya boleh dah mai tengok rumah macam mana. Ada kita boleh tang mana ambi alamat atbah dia tu bawa kita pi nak tengok rumah. Pasti, biasa dah buat macam tu. Orang panggil pi tengok, pi tengok apa dia panggil buat plan, atas plan dia kira berapa harga, bagi kalau setuju dia pi di buat. Selalu macam tu tapi nak jadi hari malang dia. orang tadi pun pagi pi tengok rumah, habaq nak nak buat dapur dia tu. Bila sampai seorang keluar mai halak mai mai masuk rumah ni lah. Masuk betul ada tujuh orang dalam. Apa pulak dia. Paku kuih dia apa semua sampai pecah mulut berdarah apa bengkak muka apa semua. Dia bertaruh dia semalaman. Esok mereka nak lepas ni apa ubut cukup-cukup. Mereka mahu duit sian-sian banyak. Hampir cari. Ni kami lepas hangri ada orang duit ikut. Jangan cuba nak bertindak pelik-pelik. Ada orang duit ikut. Dan masa duk tahan diri ni dia pada berita. Dah bergitar. kami dah study dah percaya hangri. Yang di sapa, yang rumah tu ada sapa lagi Bini yang sapa, di kerja di mana Dia di keluar kerja, pekir apa Cerita dia pakai kereta apa Pelik nombor kereta bini yang apa Anak yang ada berapa orang Anak yang ada nombor satu, duk di mana Nombor dua di mana, nombor tiga di mana Anak yang sekolah-sekolah mana Dia di keluar pi dengan sapa, pekir apa Dia balik berita ke-kegak Kalau yang buat sesuatu yang pelik Semua akan disebut tadi dalam bahaya Ni yang kata penjenayah hari ini ni. Selmy pro. semi pro. semi professional. Esok daripada lepas dia akan keluar ni. Bagi satu telefon periksa nombor. Habis. dengan arahan tadi. Balik tunggu sampai kami telefon. Pilih ambil duit apa semua. Bisa tebusan. Orang yang ditahan dah. Bebas dah. Tapi dia jadikan keluarga sebagai tebusan. Tebusan yang tak ditangkap. Tapi kalau akan buat apa-apa. kami tahu nak buat apa, -apa sebab bila anak bini nak duduk rumah tak boleh. Sebab ni yang kata dunia dipenuhi roh-roh jahat ni, yang jahat sampai macam tu buat dah. Takut ni dah perlu dah muka-muka sampai di rumah bini tengok awak, abang awak, tanya -apa, apa, apa jadi. Banyak kak banyak tak mau, dah pun nak si bank, pun nak duit yang pun nak bagi dekat bonus. Jangan lebih kacau apa anak bini aku sudah, otak tak ingat benda. Lah. Lepas tu, cepat telefon Ok, lalu keluar bawa duit P, sekian tempat Dia pergi sekian tempat, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Mana orang nak main 15 minit tunggu Telefon mai pula Ok, hampir tempat lain pula Dia kata, tell pro. Pi P, mereka ada orang tu ikut tengok Ada, ada, ada, ada, ada ikut Belakang polis, apa, apa, apa Tak ada, hampir tempat lain pula Pi tempat lain, mereka tengok Tak ada, hampir tempat lain pula Tiga kali pi pi tepi satu tembok Pesat Lepas kata, ok, hampir lambung duit P, beli sana, tembok Beli sana, kawan, beli dia kata ya Allah, dia kata, lah kita cari makan hal lain sedikit, peluk jadi kontrak buat rumah. Atau orang buat kita macam ni? Tentu kan, dunia kita duduk ni, dipenuhi dengan orang-orang macam ni. Agama ni apa dia katakan? Agama ni dia nak bagi manusia jadi elok supaya tak jadi benda ni masalahnya apa? masalahnya bila di masjid buat program macam ni, program agama yang membawa Quran dan hadis Nabi sebagai santapan kita yang bila kita makan benar-benar dia membawa satu lazat dan membawa satu kesedaran kepada kita orang tempatan tak banyak mana pun tak ramai ni, campur orang mana masjid mana pun Hak nampak kena no, tu, bukan orang hak duduk di keliling ni. Ni no, kolam ni orang ni, no. ni no, perlis ni no. kena. ayam, mata. Mata tu orang masjid. Haduk tepi ni. Macam tempat lain tak buka sini. Tempat lain pun sama. Jadi maknanya tak sampai. Hak kita nak pergi sampai ni, tak sampai. Kita lebih suka. Kalau dikejap kita turun tempat tu, orang situ. Kita pergi tempat ni, orang di situ. Jadi, lah ni. Tang mana, orang tu duk, ikut pergi. Bukan kata, Marah-marah tu ikut, ni tak pergi ikut. Bukan, kan? Tidur faham lah, buku-buku Kena tulis panah lagi lah. Bukan itu maksud dia. Maksudnya, nak melahirkan kekesalan. Kesalan, pasal apa? Kesedaran tu. Kesedaran muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau tidak kita kita pun heran. Kita pun heran. Ada lagi ibu bapa hari ni yang anak perempuan 2015, 16, 13 tak ikut aurat Ibu bapa tak kisah, Ada lagi. Benda tu very basic, benda yang cukup atas, benda yang fundamental. Benda yang tak dapat kita orang Islam mesti tahu aurat dia apa dia. Tak tahu. Ni hak untuk mengaji ni. Hak untuk mengaji ni esok lalu dekat rumah dia, bini dia suruh jemaah kan okay, tak bagi duduk. Ni hak untuk mengaji ni. Kata tak mengaji tu dekat ni hak mengaji. Ni hak abang ni tak faham ke hak tu Nak baca apa? Ni Quran baca dah, hadis baca dah, nak baca pagi nak semua baca surah abang kah. Kan? Yeah. Dia, dia tak dapat tu benda kan, Islam nak bagi dia dapat tu dia tak dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu ceritanya. Jadi nabi-nabi dulu pun ketal dengan apa yang jadi ni. Nabi Nuh alaihi salam dekat 100 tahun berdoa, pokok orang ikutlah. Da'awtu qaumi lailan wa nahara fa lam yazidhum du'ai inda sirar. Aku seru kaum aku ni siang malam saya kata malam Yazid tu pun do'ai dia tak terima pun seruan aku ni illa tirara lari pula lagi oh dia kata malam ni kau tak tu nak main hajum bisa pergi ke lain malam ni dia nak main tak toh pergi ke lain muslimin lah muslimah yang dirahmati kan? manusia jenis ini, bis -bis ini. daripada zaman nabi-nabi dulu sampai lak sampai kiamat akan ada apa yang kita boleh buat ke? Doa. Minta kepada Allah. Minta, Ya Allah, bukalah hati mereka. Bagilah petunjuk dan hidayahmu kepada mereka. Mintalah. Sebab apa? nak Makin ramai orang yang faham bergama di dalam dunia ini. Baik. Dia kata, masalah keaiban orang yang baik itu ataupun ketalahannya, sunat ditutup, Jangan disiarkan kepada orang. Ini dia tadi. Kalau orang tu dikenali sebagai orang baik dia satu hari nampak macam dia buat sumbang anggap itu silap dia dia bukan saja nak buat itu silap dia tutup aib dia sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni alabdi ma kana alabdun bi auni akhihi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sentiasa tolong hamba dia kalau hamba itu tolong sesamanya itu jadi cukup kuat Nabi kata apa Nabi kata selagi kita ada hati nak tolong orang lagi tu Allah tolong. Allah tolong ni dengan ma ma macam-macam dapat. Kita sehat ni Allah tolong. Sehat ni Allah tolong. Jangan nak ingat tolong ni dalam bentuk dia bagi roti jadi kaya bukannya betul. Tolong ni boleh lain macam-macam. Allah bagi bahagia. Tolong apa? Allah bagi kita bahagia. Kita kita apa? Kira letak atau macam itulah. Dalam keadaan, dalam keadaan orang sakit dok dok kau kan, sakit dok. Apa dia bagi? Insomium. In, buat penyakit tu pun, nama pun Tapi lekep dia penyakit. Nama sedang. Tak boleh tidur. Dia kata, usah ada lah apa-apa ayah. Bagi dia baca, buat amalan. Dia kata, saya tak boleh tidur pula. Kan? Punca. Lepas dia kita jumpa. Dia nampak dia badan susut. Di mana? Dia kata, awak ada kentik mana? Lah. Oh, ni bukan kentik mana? Saya tak ada apa Saya, Alhamdulillah. Kentik mana? Tak ada jantung darah. Ini apa pun tak ada. Saya ada penyakit. Satu, Ustaz. Ya, tak Tak boleh tidur. Oi, oh dia kata ado ada banyak. <SILENCIO> Anak kata aku telan kuda sangat kalah, dia kata. Enggak. Ado ada banyak. Hidup mengaji bujirong, <SILENCIO> mereka kata ya tu. Ado ada banyak. Leh dapat tu mengaji, depo si dok. sampai nak nyok pun tak boleh tidur. Tak boleh jalah. Serai nak tidur ni daripada pukul okay, sebelah tu dah tak dah nak tidur. Dia kata dobleh, duk mata, duk celek pula. Satu, bukul dua, bukul tiga, sampai sini, leno, jaga, apa -apa kini. Lenak jaga rupanya kata abang, tak boleh tidur ni Tak boleh. Pusing kiri, pusing kanan, bangkit duk di berai kate tu, bangkit berjalan. Masuk pancang, ambil yang semayang, tak tahu nak semayang apa. Beli semayang saju, nak kena tidur dulu. Kata abang, tak boleh tidur. Nak semayang apa pun tak tahu lah ni. Dia kata tak boleh. Kita alhamdulillah. Allah bagi tak kita apa? You don't Itu, Itu anugerah. Allah lagi. Allah bagi sehat. Hari-hari orang nak abang kita, yang hari ada nak kita dulu. Siapa dia? Abang sekian-sekian nama? Atau apa jadi dia ada ICU? Hospital Nusa' alami Allah wa'ala. Kita kata pasal apa? Dia mula-mula pergi nak check dia dia duduk pening saja. PP daripada tahan. Lepas daripada tahan, daripada doa abang dia ada lara tinggi. Daripada abang kata buah pinggang ada problem. Daripada doa hampir semua, daripada orang tahu dia ada masalah. Tukah? Nak pergi tengok, pergi tengok lah ICU lah. Lampas takut tak ada. Lah. Lepas macam tu kita ni bila orang huruf jatuh kita ingat kita ni alhamdulillah Allah bagi dekat aku aku ni satu je ringgit tak wajdu tapi hak Tuhan bagi aku alhamdulillah jangan balik tengok balik muhasabah balik cari punca balik rupa-rupa ni. wallahu fi yauni alabd ma kana alabd fi auni akhi apa kenapa kita ada sikit nak tolong awak Tolong dulu, Allah tolong kita balik. Dia tolong macam mana? Dia pergi sihat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Tak sedar banyak benda kita buat kita tak sedar yang ada reason balik. ada da'in, im, dapat imbalan balik daripada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita tolong-menolong sama Islam itu disuruh oleh syarak dan disuruhnya sebagaimana tersebut dalam hadis tadi. Katanya Allah Subhanahu taala akan tolong hambanya. nya selama ada hamba itu tolong sedaranya, yakni Tuhan jadikan berkat pada pertolongannya itu, jadi kerjanya, kerja dia jadi, dia tolong orang, Allah tolong dia balik dalam bentuk Allah, dia buat apa pun jadi dia belajar jadi, dia buat ijazah bachelor, jadi, dia pergi sambung buat master, jadi, dia pergi buat PhD, jadi, Allah bantu balik buat Punca dia apa? Dia duk tolong tu ada satu kawan duk mengaji, sama dia benak sikit. Dia ni mengaji, tak faham. Yep. Balik dialah lah duk ajak kawan ni. Ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni duk ajak. Suruh pun tu buat, ajak, ajak. Bantuan dia nak bagi kawan ni boleh ilmu tu. Allah bagi balik dekat dia, dia pergi fast made. Dia, dia pergi laluan laju. Dia punya bachelor habis, master dia pun cepat habis. PhD habis, mudah bagi. Dah pakai PhD lah. Allah bagi kat dia apa-apa? Oh, Rupanya dia ada tolong laluan ni itu dah datang dia ya betul tak tak ni kata dia ni dia senang sampai hantar orang buat haji hantar orang ke umrah sekali hantar sampai 40 orang jangan bayangkan saja dia bahu dia mau ni dekat ustaz dia dekat saya baca mesti lah mesti dia pernah dengar hadis ni saya baca di mana dah kejap saja kata saya rasa tak beda -beda. Jadi, dia tak ada test dia lihat buka tak minta jawab daripada makra ...wasa hujung... ...wasa suma'ah... ...nak berita kebaikan dah. Nenek. Cuma saya periksa ke Ustaz. Jadi dia tak amat. Kata Ustaz dengan cerita digital. Mereka sebab itu boleh periksa. Dia kata saya periksa ke Ustaz. Saya duduk buat yang sedikit banyak ini. Dia kata Ustaz. Baru ini Allah Ta'ala bagikan saya... ...darah atas naik 250. Hak atas. Hak bawah pun 150. Tapi, Alhamdulillah, tak ada penin ni. Asal penin, berasa tak selesa. Bini tu kata, oh, Abang dia buat pucat. Tak tahu apa pun berasa tak apa, -apa selesa. Piaf sengkel. Cep-cep macam tu, biar tinggi dah. Jauh sengkel kata tadi, Alham patut jalan alas. Ni, dua wakiluh, ni. orang je, dia punuh ni. Alham patut dah dah jatuh dah jalan alas. Berapa kali, test juga. Lah. Dia kata, dia lepas lebih takut tu, alat daripada silap. Lah. Tukar mebuk tinggi tahan liwat lebat dia ok dia belok dia tergantung dia besar kaitan tak dengan hadis yang kata Allah tolong orang yang menolong orang dia kata kalau kalau nak kata berlaku pasti apa-apa ya. dia saya goblog macam dia Allah kata apa dia habaq dia dia rasa tu. Tuhan tolong dia tu. Dia rasa dan lebih baik bagi dia apa? Pasti dia kaitkan. Allah tolong aku ni pasal apa? Mungkin pasal aku duduk tu. Mungkin. Dia kata pasal aku. Kita tolong sahkan lagi. Kita kata pastilah. Pasal apa? Pasal Nabi. Dia bercakap. Dia tak berhormat. Kalau dia tak terlalu betul. kebetulan. Kalau orang tolong aku. Dia seles kerana Allah. In return. Allah tolong kembali dalam keadaan yang berjaya. Muslimin dan Muslimah ini. Rahmat Allah. Kemudian yang dikatakan tolong-menolong atas kebajikan dan taqwa, itu disuruh oleh syarak. Dia ditunjuk tolong-menolong ni dalam bab, -bab kebaikan. Ayat dia kata wa ta'awanu 'alal birri taqwa, artinya tolong-menolonglah kamu atas kebajikan dan taqwa. Dan yang tak disuruh kita tolong di muka sebelah tu dia kata tolong-menolong atas maksiat dan berseteruan. Itu ditegah oleh syarak. Firman Allah wa ta'ala, "Ala ta al-ithmi al wal huda." Dan janganlah kamu tolong-menolong atas buat maksiat dan bermusuh Jangan cari jalan nak bermusyur. Cari jalan nak berbaik diantara sama-sama kita. Maka apabila seseorang Islam masuk dia. Menenangkan orang yang salah. Maka ialah orang yang menolong buat mahasiswa. Kalau, kalau orang tu buat salah. Dia dimantuki nak tolong mem memenangkan orang yang buat salah. Dia berhasil. Dia tahu orang tu memang salah. Orang tu bunuh orang. Dia jadi lawyer. Dia cari makan dengan jadi lawyer. Dia tahu memang kawan itu bunuh orang. Dia guna kepandaian dia dia tetap kawan yang bunuh orang ni sampai terlambat dia ni masuk dalam ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan jalan tolok segala hal yang membawa dosa dan permusuhan Tahu? kata ham memang salah aku tak lihat ni kisah kalau contoh kata saya sanggup banyak berapa saja hang doi paling pandai aku sanggup banyak berapa saja bagi aku lepas daripada benda, -benda ni saya tanya dia hang bunuh dak orang tu Selamat eh? malam, aku nak balik dan Nanti dia kena, saya bagi 5 juta 15 benda tak mahu, saya balik Dia menepati Kehendak ayat ini Dia menepati kehendak ayat ini Tolong, dia suruh tapi tengok Apa benda kita tulang eh? Muslimin dan Muslimah, dia rahmat Allah ya. Maka dia tolong buat maksiat Kalau dia tolong orang macam tu Dan siapa memberi Memberi awang juga dia sila, Memberi wang dan siapa memberi wang belanja kepada anak isterinya dan orang-orang kerana pergi melihat wayang. Memberi wang bukan memberi awang. Bahawa siapa yang dia tahu anak bini nak dibuat benda dosa. Dia pergi pergi duit pulak-papak bini. Dia menolong mereka ni dalam kerja maksias. Anak-anak tak nak beli baju yang tak senang nak pakai. Dari tanah ambil. Cukup tak? Tambah lah lagi duit dia tolong anak dia menambahkan dosa sama dia. Bila kata? Ha? menolong maksiat itu banyak macam. Maka itulah yang dilarang oleh syarak. Jangan buat untuk nak menolong maksiat itu. La nah, wallahu a'lam. Kepada Allah kita masuk ma ma ka'a fil dabi muslim. Ba yang datang pada membicarakan hadis menolak aib daripada segala yang ustaz. Ya. Ha? Wallahu a'lam. Kita tanggung dengan kafarah. الله الصلاة. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسل مرضي الله تبارك وتعالى على ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله في أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد أيوا نعمه نعمته ويكافر مزيده. يا ربنا لك الحمد كما يبلغ الجلال الذي الكريم وعظيم السلطان رضينا بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد النبي ورسوله الله لفتح علينا فتح العارفين وارزقنا من النبي بجاه قاتل المشردين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واحدنا سرافة المستفيد اللهم أرنا الحق حقا ابن اتباعه وأرنا الباطل باطلا وربنا اتباعه اللهم جعل زمعنا زمعا برحوله وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Thank you.